Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, wa mentabiahum bi ihsanin a yomid din. Allah në madhuva rafalën në rojmë, ma zëmë për ti ndimë dhe falën e kërpojmë, lafda dhe bëkimëtë Allahu qofshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familinët i shokët dhe të gjitha që ndikën rrugën e tyhre dhe rëndin dhe fundë të kësaj bota. Këndro dhe zërë besëntarë në gjumana kaluarë këmi marë ajetin e parafundit të surës e l'Falëk Dhe ajeti parafundit surës e l'Falëk këkështë të bëndë të menje prejë rëzicheve dhe shërreve që i kanose njeriot O min shërri nefë thati fil uqad Allah në mësaj se si të kërkojmë brojtën e Allah nga shërrë e atyre që fryjnë në nyje, ato që bëjnë nyje të ndryshme dhe bashkunoijnë me me shejtan të ndryshëm për të bërë dëm njeriu. Kto gjëra bëhen në fshehsi, prapa shpinave, zakonisht nuk dihen, janë të fshehta, mirë po gjurmët e sot shihen, vrejën tek njeriu që prek nga këto gjëra. Andaj ne nuk dim as kuq mund t'i bën as si i bën. bën. Po nganjëjë e dim se Allahu xhallahu te ala ka mundësi me i prish gjitha këto plan dhe përpjekje. Kjo është më rëndësia e kuptuara. Ë ndenër çdo mbrojtje nga Allahu xhallahu te ala nga gjitha këto sherrë dhe nga gjitha ato këqjia. Dhe sherrri i fundit në Këtsura, surja para fundit e Kur'anit, sura El-Falaq, Allahu xhallahu te ala e perman edhe sherrin e fundit në këtë surë që ne kërkojmë mbrojtën e Allahu që Allahu të naru nga kësherë. E cilë është kësherë? O minë shërri hasidin i dhe hased. O Zot më mbroj nga zilija e atyre që bëjnë zili. Nga zili qarët, hasedgjit, hased. O Zot njerëzit nga njëre kaplohen nga zilija. Dhe ma e kje që është kër ata pastaj i vepërn bi bazën e utëzimeve të zilis. E qka është zilija dhe si vepërnjëri me zili? Hasedi të nërëzër në konjëri ziliqar ka të bëj me begatin e tjetërit. Tësë në kjo nuk kam mundësi me e pranu që ajme e gzuat begatit. Për këtë ashtë djetarët, kam thënë se zilija e hasedin në nëkuptan, ta dëshirash që tjetrit të ahumb begatin e që ti të, të fitash. Kjo është një dëregje e hasedit të më. Ndikush ka begatit saktume, ka një sukses saktume, kjo nuk ka qefaj me pas. Dhe ka plod nga zilija, pëse kjo e ka unë sekonë, E ka qef që aj me hup atë, atë, atë begati. E pasaj kër a i hup këtë begati, një nivel i zilis është me pas qef këme e përvecu atë begati. Po ka një nivel tjetëri begatis, halëma i keq, e që aj ka qef me hup atë begatin edhe pse kësë se ka atë begati. Së më rëndësi, veçaj më së të ka. Nuk o më rëndësi e ka munat begati, asë se ka munat begati. Së është rëndësësh me ke punë, për këtë kategoritë të zilicarëve. Më rëndësirë shë, aji që une së fëkëm qëfë me pasë këtë begati, me umë këtë begati. Dhe atë është një farë lojë, është një farë lojë mos pajtu e shmërije me ndarjen e Allahu Gjallahu ala që jë bënë begative më së robë qëtë. është një lojë mos pajtu e shmërije me të cëktimin e Allahu Gjallahu ala qëtë. Shka këse Allahu Gjallahu ala ka cëktu që do kujtë begatit, aji e ndonë begatit. E kë suksesi së dikujt nuk ka mundsi me e pranu bagazhin e dikujt. Andaj taj, forës atxia, të ai mlidhen disa forca të këqija të errta që e shtyn këtë njeri drejt veprimeve të errta të këqija. E këbransh me kjo, kjo ndjenë e branshme apo ky pezhim i branshëm, ky mullafi i branshëm, karsih bagazhin e dikujt. Është kjo që Allah xhallahu na ka mësuar me kërkumbrojje për saher. Te druazor shejtoni nuk doli nga rahmeti i Allahut ndryshe përse përmes xelis. Ai fillimisht ishte zliçard nga admi i talisont e pastaj xilia e bëri qytetin më të madh. Nga sa Allahu jallalahu akun e krea Ademin Aliye selam emsai Allahu Ademin emsai disa gjera emra kuptime të caktuara që nuk i din natu Amna as ato kuptime me lekë të Zotit apo. Në nuk i din të askush prej krijesave Allah Allah të Allahut džellaluhu. Përveç padimet e alishtëm. E Allahu džellaluhu kur i tha Dimet alayhi salam, tregojë u çka të kumsuu, dhe ai e tregojë atë melekët e kuptuan se kjo është një krijesë e çmuar dhe e nderuar te Allahu te barekuhu te alaihi. Atërë Allah Gjallahu Ala në shajnë respekti për ademi në të alësëm, tha, usë gjudu li ademi. Jo duhet të i bëni sejgde ademi në të alësëm. Sejgde, jo sejgde adurimi sinë Allah që i bëjmë, jo. Nga sejgde adurimi së i bëjt asë kutë për ademi në të alësëm. Por, ishte një formë respekt në të ademi në të alësëm. Në atë kohë. Nga se sëtë nuk bëna asë ashtu, asë as, as, as respekt me i bëjt i kutë në mëronë sejgde jo kamë sejëj për Allah xhallah leuha, kërkujt nuk bëjmë rën sejdë. Edhe pse thot dikush ose kam për adhurim e kam për respekt, ç'qysh do qoftë. Sejda s'bëhet më për kërkim. Aja ka qenë natku Allah xhallah leuha i ka mësuar me lekët me rën sejdë a demet alayhis salam në shëh respekti. E kët sejdë, kët urrën të Allah xhallah leuha e refuzoi shejtani. Pse refuzoi? E refuzoi për çka? Ishte zliçor. Nuk pat mundsi me pranuaj këtë begati që Allah i t a dha dhe i me të alçam. E pëse këmë e pasë, e unë e ju. E pëse këmë është me mëramë mundë, se është dhe ponë e këti. E pëse kështë të? Po Allah e ka ndërru këti, Allah e ka apë dhe begati. Edhe Allah e dhe në masë mirë, pëse këtë e ka begatu. Mirë pa ajë, sëpat mundësi me e pranukët. Dhe, pas taj e shfa që zilinë ti për mesë, me ndje madhësitë. Thë e në kajrun minhu khalekteni minënarin wa khalektehu minëtin. Unë një maj mirë se këtë. Mu më ke kryuar nga zjarri, ndërso këtë e ke kryuar nga dheju, nga balta. E si pas kalkulimive të shëjtanit, zjarri është maj mirë se së dheju, ndaj nëse dikush dikuj duhet me jënësejtë, këm uajon e këtina. Në shiko ku e që i zilija, shëjtanit. Gjithashtë të mëhonë, të, më të ndërëvëzër, Zilia ka vazhduajtur gjat historis gjithmonë me godit njerëz dhe pa as viktima, fatkeqësisht si pasojë, këtë vësht të keq njerëzor. Mëniara njerë, pas pa kohë dy bita Ademi Alayhis salam, ton pa tiñem mos pajtim blazën, pa tiñem mos pajtim mes vetit. Dhe Ademi Alayhis salam si bab i mësoi çfarë më bë, për me dit kush e ka më mir. Dhe kujt i takon një pronë caktuar me diçka. Ka qenë të redit në atë ku, a se dosanët të ndrungë të ozër, ka qenë para Muhammedit s.s.s. Kur kar pejgambir e zonë, ato kanë morë fund. Ta është, ka forma tjera të komunikimit me Allahu Gjellar ju. Po në atë ku, herët në kona dhemi, ka qenë një letre dite, që nëse dë njerëz janë mos pajtim, qysh me dit Allahu Gjellar ju ala këne ka pranu. Qysh me dit Allahu xhallehu olella me cilës është i kënaqur? Qysh me ditë kanë therr kurban. E kanë lënë kurbanin për para dhe ka ardhur nga qielli një një një një shllëz zjarri dhe e ka marr. Kurban me atë që e ka marr, ka qenë shajse Allahu xhallehu olella me mendimin e kthe është i kënaqur. Allahu me këtë dësh i kënaqën. E ti vazhdo me u bë burri mirë afton. Këto dy bijtë ademit aleyhissalam pa të njëvalloj mos pajtimi rreth një çështje caktuar. Dhe me uzimet e babajt e tyre vepruan njësi kurse ishte tradit Dhe asë njëri Sy shtë mundësime dërgu intervencet e këzotis A të skatë Allah intervenca A skatë Allah gjafshur Allahu gjallora është përblenë sinë qertin Allahu gjallora është përblenë njëri në mirë Dhe erdhe nga qili dhe e mori Kurbanin e njëri për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t yla. Që tjetër që i merr kurbanin vjen tokë, s'e morr zotati më pse? Dekemi kallëuti, duhet më kon hala pak më mirë me ta marrti. Hala s'e boi mirë ç'është duhet. Ki problemetin. E këndvance më u përmirësua, mëse me më këqyr punën e vet, domethënë ç'është subhanallahu, ç'më kurbani s'm'u mor, po gat kam me gjëna, hajt bëndona, hajt përmirësona, hajt mundona ol me bu mirë sikur se vllai jam. Ja. Ki nuk t'ia premoj kët, nuk t'ia premoj kët rezultat. E që farë bërë? E gjelëzëj vëllane ti Dhe u të regu zili qanën e ti Dhe zilija Ku e shpiu këtë njëri? Që ka shëjtarin e nëziri ka rahmeti Allahot E këtë njëri zilija që ka i boni? I thavë vëllaut vetë lë po I ak të lënënëk Unë e kom edhverat ju Unë e kom edhverat ju Po që ka i patë faj vëllaut që Allah ja morë kurbanin këtina. Qëka i patë të vajat? Dyrte ka më vendohësit e të mënyrë. Po zilja i, i, i, i mëshinë sykë. Dhe kështë të ndodit e në, në rëzë. Ky vlau i mirë, i tha vlau ti të keqë. I tha, nëse te e zga doren me më vra mu, unë e kur nuk ome e zga doren me të ratu janë. Qështë i mirë, apëshe. Me herë po ditë, kështë u konë i mirë. Kështë u konë i mirë, kështë u ka marë kurbanin, S'kish me e kërstu vlaun e vetë. Po Allah u Gjellore ka di që këtë këtë këtë më u përmirësu. I për në vend se më u përmirësu, në vend se më e këshur pun në vetë, në vend se më marë shëmbu vlaun e ti, që sa mirë ti, zotë i e zot mori kur bonin? Ja, u kaplua në gazilija. Dhe qëfar boni? Për në me zgahtë i dorën dhe e vërau vlaun e vetë. Kjo është vrasja e parën tukë që ka ndohë. Andë Allah u Gjellore u dhe bëri që gjdo vrasje në tuk të erin kiamet me padrecit që bëhot, një hisë e gjynajt të kësaj vrasje i shkën këti djollit të adimit, alisëm Allah në rujtëm. Pëse aje ka njësë punë në kjeqë. Në zemë e njësë punë të këshia, shumë kjeqë. Përshonë një punë njerëzit se kanë, asë që në të u marë matë punë, vjenë dikoshë e oqetë në men, në në në në në në në në në në në në A janë të këqija që fillojnë me urrit. Njerëz e bojnë atë të këqija. Për të, ndoshta ndodhin kush e di çfarë të këqija të tjera sipas kësaj të këqije. Krer gjinahu i asaj të këqije, e të këqije që ndodhin, i vjen më sporë se ti, që e ka nis tani të tjerëve. Është e këqije shumë, shumë është e këqije. Që po të na po shajmë të ndonjë, skançendo. Në sig natposh datë të vdias sikim na pasnat. Na çaka dit, na ditë na çort, çort festa e e e e shejtanit. Çaka na ditë na çort. S'kimë ditë të punë. Na ha ne do ne kanë di që shejtan është i kjaqull, do me ikë me ti. Ama pse qehet nsoni buq si shejtani, kto kush nuk ka shkuën po në aq bovakia kë punë? Edhe dalë feston e gëzohet se u bë shejtan. Kjo po ne është e pa kuptueshme, pa logjekshme. Me të pa thon para 10 vjetë këson. Jo më si normal, po bovakia kë bu. Na kur sikshëm besu. O që, me në bëva kia. Gje i pomë në prishti në autobusat në alën se, dveshën si shëjtoni këshinë thyrë autobusat, e qapritën me boti, a i shëjtoni lullës mjëllë, a i autobusat thanë, a i prishurë, pse po që ditë është për autobusët të të i mësu që ditë, kore këni bo, kabullë, më u botë mija si shëjtoni, heqë mësu që që thanë tani, Qa, shet, e që ka për e piti ti më ablën? Da i brunën që i E aiçi ka mësuu fëmit në buçë kështu. Jo vetë këtë, lë t'i raton. Aiçi e nis bajë i punë të këshiko. Edhe ata që e vazdhoi kanë punë të kësh, secili e ka hisë në gjënojt, ama aiçi e nisi parë bajë i punë të këshiko. Një traditë e keqe, një vës i keq, që son pjesë e kulturës tonë, son pjesë e traditës tonë, të, të zakonit tonë. Me armë ështëi, pa bigajni hak, pa pas burs hesh kërkushi, bajëgi, bajëgi është vëllai punë më tek zot tek marë këta lanë. Dhe edhe kë, e vravë lanë e vetë. Dhe krej që ka bunë vrasje, krej që ka bunë, anësë so vrasja ka ndodhë pjesë i kua, e so ka më ndodhë në kemet, parëmëneni. So në ngarkua që këj kë vrasi i para. E qëka e buni kach, kach, me psuk, kach, kach, me rak, qëka e buni? Zilin, pas edhe. Andaj të mundë dhe. <coughs> Gjdo <coughs> <coughs> njëri, nëjemi njerëzë. Na, na, si jemi na jemi jemi njerëz, nuk na siemi me laçë. Ndaj me njerz. Kur them që me njerëz çka don kupton, po i bën që na edhe mirë kemi na, po. Edhe kimet e të kçija, kemi kusure gjithkusht i ka do të meta të vetaj ka. Kur kush nuk është i përkryer, kur kush nuk është superior, jo. Dikush i ka do të mira e dikush i ka do të mira, po dikush i ka do të meta, dikush i ka që shtojmë ne afta. Mirë po. Dallimi mes njerëzve është se njerëri i mirë të metat i mund mbra në vetë sot ko mundsi nuk i bën dëm tërë me to të, dhe vazhdimisht përpjeket me i larguar ato meta që kjo është i mirë ndërsa njerëi që së është i mirë me tmetët e tij i bën zullëm tërë i bën kësh edhe nuk tenton u përmirësu. Ç'tua dallimi? Edhe për shembull tek puna e azilist ka mundsi edhe njerësi si musliman për shembull ka era me ngacsmu begatia dikujt Si bëhet të fërë qefi që i filoni, i ka punë mirë. Si bëhet qefi, ama nuk ndërmer masa, nuk fletë, e mon mrenë, a thëtë, a u dhu billa, zba muslimoni me kënë kështu, i fletë vetës vetë, delës të të pashatë. Ndodhë kjo. Ama i keqi që ka ndodhë, i keqi atë zili që kot e kotë mrenë shme, së tënë e monë, e qëtë, dhe pranë me te, mër hapa të saktumë, e, e, e shqecan atë tjetërin, bi bazë në zili së ti që zboni shëtani, që zboni birja dhejme të Alisam, edhe që shëtë kambo tjërë. Në shemullë në radhës që të, të nërëvëzër është ladhët e Jusufë të Alisam. Jusufë të, të Alisam, djajën i përgderur, babë të dhëtë, Jakubë të Alisam, po babë e kështë të këtë djemë zbëndë dalime s'yne. Pegamberi nuk bëndë dalime s'yne. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në Sebëton që, që, që ati i bën zullum tyri, se i 20 vetë a i, i, vet, i sëmëma dë në prehem. Da i është nërmanë e ka e nëso dalime që bënë për shka këtë moshes, për shka këtë dësa cë... Po, ju me bu patërëjci, ju me bu zullum. Edhe ata kur e ponë këtë përgdhelje matë veçant që ekzën të Yusuf a.s. Venëse me të ndu, që ka është e kishtë të nëzullum. Venëse me të me përmirësu... Më bjoj me në babas Mate për mu sill më mirë që më e fitu edhe këta për gdhenën e babas vet. Ja, këta skushin kavet yatynë. Faji ju kishte Yusufi alaihissalam, pse baba i tynë si për gdhenën e klaso duhet. E çka ka faji ky vogël? E zgjidhja asajta ishte me marr këto edhe me miçin. Vëllhoneva. Më i tham babas sikur të dini, O Allah na. Që apo sot kanë më duaj miru të pet bagtin Ana flavon me vetes e lum pak se vetësh të shpim fshil njëre, le dal pakë. E thonë tuta që ju tut lutet, tu abit, abit në Hanujku. Në Hanujku. E dënte Jesu Jakubi asoj se di ska s'është në rregull. E po çaktim e lot, Jeuda diala. E tani ata ai vllai i madh opet i, i pikur Ahmetin Zambertha, mos e mbyt në thase. Gjëna me mbyt në ndorfë, po gjune në bunarçi aty. Le të des në bunar. Bilenas e kanë me mbyt e hodhën bunor e kurqyty të baba tukojt turrajt se tukojt thën çe këmisha e kishim prani një një një një -nj pul e kishim lük këmishën me gjak të saj e i thëshin babës çe shehet e gja ku që ka humbur këmisha e Jusufit çe kjo çe kjo këmisha e Jusufit e çe gjakun ta ne kjo është ajo çe ka humbur ujku po k version se pranoi Jakubi Ali saman se pranoi e dini çe ka diçka E dite që, sa ishte njëri dishëm, pejgamberi Zotit, e kuptoj që zilija i kështë e kaplu bitët i fatkecështë. Andaj e kanë pytë Hasan el Basriur, ka qenë djetar i me anqori ditur, i kanë thonë, a ka mundësi besimtare mu prekë nga zilija, fimtar musliman ama e roke ar zilija, a ka mundësi? Qëfarë tha Hasan el Basriur? Tha, po qështë ka mundësi? A i keni harru vëllazit e Jusufit ta? Po ta besimtoarë kënë bitë pe i gamberit? Mirë po, i preku zë lija. A dajtën mëzër, zë lija prekë gjithë kanë. Gjithë kush, ka herë, i prishët ka pak disponimit, i turbulot menja ka pak, kur është që filon i bëjdi mirë për shkom puna. A ma besimtoar i thash, këthet ka vjetë ati, do të elhamna që ati e loj pijep, për jepë, po mu e zëtë për mirësam, mu e zëtë jepëm. A i këthet ka vjet Vëpranë me ta. Përndaj, Allah o Gjellona, kam su që të narunë Allah o nga zilija ati o min shërri hasidin i dha heset. Nga shira e, zili, e, e, e, e, e ziliqarit kër vëpranë me zilin zili, e ti. Kër a i këtë zili tashmë e funksionalizën karshiteje me të bëtë dëmë me ta. Ose për mes synit. Atë at, at, energjin e kje që e shonë për mes synit me të bëtë dëmë me mësysh. Ose forma tjera, si kur se tash, vlasën e Jusufit e kanë gjithë bunar, e ata të bi, ai bilja dimit evra u krajt, e kështu më rrallë të. A jenë të nëzër, zilija është të keqe. Zilija i fshinë punë të mira. Zilija e vërbën njërim. Nuk duhet që bësimtari me qenë, dhe më thonë, me qenë ziliqarë. Dhe nëse preket nga cytja e shëjtanit me aktivizu zilinë, kërkon brojtin e Allahut që ta rruajë Allahu nga ky hasar. Esat fatkeqësisht jo rolën pasuim dhe po dëgjojmë se nuk po na bëhet çefi shumë kur punim që ai i joni ka punë të mirë aftë. Peskon punë të mirë. Ajo aj, që pa zakon kur don ai që s'ia bën, s'ia bën ë ë me pranu sukses ndikut. Po të filoni mirë mirë, po si të të mirë, po tash mësoj pritë merrzuat fillimin e paratën. Jo, jo, mirë. Është këtë fun, I mirë ka, ama babas e ka pa. E çka kogolet e baban këtu punë? Për shembull. I miri, mirë, ata kanë të mirë, po i kanë dë që si dën i japën. Po e çkajnë ato atë? Pse do të, të, të, të më kalluata si kanë? Pse? E si a vën paç me libr duke dikon. Paç si a vën, pa njollos pak at, atë lavdator nuk mundet se zemra i librit atë. Që është e keq. E me kje që që zilija mund përhapë mes familjarëve, Zotë Narut, vla vla me pas zili, vla motra, motra vlana, ati edhe këshia e këshinë, nëse miku mikun, ta du më të mëgëzu të në vëzër, kër njëmë që dikush për jesë për para. Një jo veç mëgëzu, pa dhe minimu me jesë për para, nëse që kja është udhëzimi fetarë, nëse te ke funit në gjemaltin ndër unë, mësimtarin ndër unë, nëse Allah jebë Një ku t'i ka pëlloh dhe qka. Qka dhe q'i ka pëlloh nga begatit e dërshme? E ti se kia të begatit. A të mërmene që të ka marë t'u e ka pëti? Jo. Jo s'të të ka marë t'u. Aja është e ti. Allahu si a merë kërkujt begatin, e mi a dhonë këti. Sa i ka mi dhonë edhe këti, edhe këti, edhe këti tonë. Ama aje dhim pëse këti ka dhonë, e aje dhim pëse ty s'të ka dhonë. Pra ndaj mos e ndërlidhë Begatin e këti me mëzbegatin të ndë, por dërlë dhe mëzbegatin me vetën tone. të ndë. Të nështë ta skumë punu në sa duhet, nështë ta skumë lezu nështë ta duhet, nështë ta nështë ta nështë ta nështë ta nështë ta janë. Që njëri ju duhet me e këty gjishtin ka vetëja ti, me kun ai që e kritikon vetën e ti, mirë po jo me kërku fajnë të tjerdhë, jo me gjujt fajnë të tjerdhë, edhe të me me gjithmoni pasën devot me gjithmonë i devotshëm, gjithmonë i sjellshëm. Mirë, problemi është ata po na bën, e ky po na e bën, e ky kështu. Muhamedit me 10 milionë njerëz. Ne kryej punë të veta, edhe me i marr shkape, me i marr masat e duhura për me arrit sukses. Për me arrit atë që e ka dikush. Brazilia nuk korrizon, nuk korrizon. Prandaj Allah xhallahu ta ndozë kur ka folë për zelin në Kur'an, ka folë gjithmonë në kontekstin negativ. Për në për nërë shëjtani o ziliqar, a i birja dimit, a i vrasë ose ziliqar, vlasë dhe jesuvi që e gjithëm vlasë ziliqar, në gjithë më njërës, jo të mirë, ose të këshi, kanë qënë ziliqar. Në këna banë mjaftu shumë, dve dishëm për me, u largun nga zilija dhe me e luftu, me e luftu vazhdimisht ato. Nërës atë në përfond, nëse një dënë me e luftu zilin, edhe kër të vjen ka pak tja, të turbullon ka pak atë branshme begatia dikuj, e dikujt, një hetë rahat fort për me qetësu veten është tash fillimisht më upajtuar me caktimin e Allahut. E para, e dyta është me ful mirë për çdo njeri aftë, me bolutë për çdo njeri. Nuk ka ilaç ose po domun po domun në një formë pak më ndryshe nga nga udhëzimet më efikase që e largojnë zilin është në u lutë për të mirë për qatë njëri që për nga të ngacmën të shvetoni mja pasë zilinë. Përsham, pravoja që më dikojnë që si ki punë të mirë, ose më dikojnë që s'po të abonë fort me papën, në të nësejgjde, ose nëmanë sejgjde, o zëtë, falë në mu që s'po më abonë me filonin e ati jepit mira. Kur bëjshu dovesh, kur të falqë për të mirë, Allahu Gjellë lewala tash Kërët dikush priton më lutë për dikën Ka tutë që Allahu jepo ka buldon e jep atit mirë Po qka hupti në salati jep mira Qka hupti Ardhinit e nëzër se sartë lutë një për një një tjetërin Sartë lutë një për një një tjetërin Allahu gjallahu ala e dërgon ka një melek Të, të duajgjia që aty E ty thush o zëtë jem Vlau të mjepi mirësi E me një ku thotë o zëtë edhe këti që ashtu që shpëli për lone vetë Ti lutesh për vllahun ton Emeleku për ty. Çka humpi e çka humbi unë? Ne humbim nga zilia, ne humbim nga gjelozia, ne humbim shumë nga urrëtia. Ndërsa nga bashkëpunimi, nga dashuria, nga lutja për nitetin gjithmonë keman e fituar. Gjithmonë keman pas dëbi. Atëh ta lutim Allahun për nitetin, Allahu xhallah i do miron sukses. Allahu xhallah i do miron, më dhon të marrën me rrugë të çelëta. Më e bë gati eksmirat. Qësto Allah nuk e hap edhe neve edhe atë. Dhe këto të shohë dashurinë e avë. Më fuq mirë për të në për njerëz. Jo me ato mirë po, ti e ke mirë po. Ka punuar i fija ka hap Zoti. Pik. Jo mirë po ato, hiq ato mirë po ato. Po i ka punuar ka hap Allahu. Ose e din Allahu kujt jep më mirë. Na çad din na për filonin. E din Allahu pse e ka dhënë. Për shembull, mirë po ma ato ato presit e e xhia me ato padyshim çë nuk nuk e tregojm pjekurin ton, nuk e tregojm mirësin ton. A nda kia kia që se hazi di kohë shumë çka mund të flas për të mirë po është është i çartë se shumë praktik tonë dimë që e vi me konzullin e çartë. Prandaj Allahu na ruaj nga sherrri i zelis dhe i zeliçarm. Na ruti Allah që na mos i zeliçart. E nëse më në ngacmën shpirtin tonë e zemrën tonë shejtani me zili, Allahu na dhosh fuqi me mbynd nëna vetes, mos më bëj dëzor, mos më bëj dëm kërkujt me zilin ton. Edhe Allahu na bof nga ata që Luten për një rëtërin, bëjmë doa, bëjmë doa, se kena nëvoj të gjithna, kena nëvoj për duatë, një ritërin që Allah me nëndihmu, Allah me në fal, Allah me në begatu e kustumon, për ndaj të lutim Allah në gjallë lehualë, dhe të hapim rrugë për me e dashë një rëtërin, dhe për më ndihmu me një rëtërin, nga se kena me dallit për la të madnum, e këto pun të mine kamene u gjithë, pun të këqia veç udhën kamene në zonë vazhdimesht Allahu na permesoj gjendjen tonë në zonën e rrugës së drejtë. Me kaçpër si so do fund go selamulla Muhammedi dhe ala ahli osehbo sallam te sinë e kthira. Po gazr so ti mund të tikto soka pe pora do sot krimonci, domthon mos e sapot edhe edhe pse e di që prap do të jetë hapësir për, për menet, tjetë, e, më, jasht, po më do të jetë ë xhamat jashtë, po falë edhe push ka, janë topurat ato poshtë, po edhe jashtë lan nuk ka shi. Prandaj sot krimonci gjini vën xhamin për nyshë falë ku do të gjeni hapësir zoti shpuleft.